Жалю, він кинув йому одну хлібину, а той кинусь на ню, не скажений пес. Погриз, покусав, попінив той хліб, та й тут, аж на вулиці, страшенно корячучись, дійшов до сердека, бо давно одвик од їжі. Що ступінь то лихо, а другий то занадто лютіше лихо, натраплялось їм на очі – Усе свідкувало, що тяжкий голод лютує у містові. Здавалося, що багатсько людей, не здужуючи перемогти тяжких мук по хатах, навмисне вибігало на вулицю, чи не нажедечого вітром покріплячого сили. Біля воріт однієї хати сиділа баба. Та й не можу було сказати, дійсно, чи спить вона, чи вмерла, а мої так собі замислилася, та й забулася. Вона, принаймні, вже не чула і не бачила нічого, а схиливши голову на груди, сиділа як пень, не ворушачись. Аж он під стріхою, на мотусті висе толуб, вже витягся і висх. Не змагала бідасі сила – дотерпіти до краю муки з голоду, та й зволився самозабійством збути слихого лиха. Бачучи усюди помістують ті страшені прикмети, на люту голоднечу порвало Андрія запитати татарку. Чи вже ж таки справді не знайшли вони нічого гіснього таки, щоб підтримати собі життя? Як припаде чоловікові прикро, тоді мусив він годуватися тим, чим доти гідував, що має робити. Він повинен тоді готуватись тією тварю, що в законі не показана, як і стівна. Усе тоді муси піти йому на з'їдень. Усе попереїдали, промовила татарка, всю скотину, ані коня, ані собаки. Ми ще навіть не знайдеш у цілому сісті. У нас у місті ніколи не було ніяких запасів. Усе навожувало було з сіл. Але як же ж ви, отакою лютою смертю полягаючи, думаєте обороняти місто? Ба, воєвода мой, прохав би згоди, та вчора вранці бужанський полковник пустив яструба в місто з листом. Щоб не попускали міста, що він йде зі своїм повком визволяти. Та бачите жде де другого ще полковника, щоб сукупно б той з ним йти. І теперенькі що хвилини сподіваються їх, а ось вже й подвір'я наше. Що далечки побачив Андрій будилище не схоже на інші. Та як здавалось, той будував його якийсь італіянський будовничі. Будилище те було вимуруване у два п'ятра з тонкої гарної цегли. Вікна у спідньому п'ятрі оброблено гранитовими хутринами. Верхнє п'ятро вимуровано невеликими челюстями, а з їх складався ганок. Проміж челюстями було видко грати з клейнодом, і на рогах будилища теж були клейноди. Задвірні широкі сходи з цегли, мальованої геть, аж на самий майдан простягалися. Знизу на схода по одному побіч вартовому сиділо, держачись картинно та симетрично однією рукою за келепи біля стоячи, а другою підпираючи свої похилі голови, і отоко вони баться скидалися більш на хвигури людячі, аніж на справжні людини. Вони не спали й не куняли, але ж, як здавалося, то й не почувалося ні на що. Вони вважали на те, навіть, що хтось воно йшов по сходах. У горі сходів побачили воювика у дорогих убраннях, усього збройного, а в руці держав молитовника. Він був зів на їх очі, але татарка щось бовкнула йому то він і знов уткнув їх у розігнений молитовник. Аж ось увійшли вони в першу кімнату. Досить простору. Це була, принаймні, а чи передник? У їх повно було жовнірів, слуговників, псюрників, шапарів та іншої челяді, що потрібно було, аби б то у знак жати величність,